La ciutat pateix des de les 9 del matí la seva tercera jornada de vaga de conductors d'autobús en una setmana. Les aturades previstes, tal com va passar el divendres de la setmana passada, són, només són parcials. Res a veure res veure amb la vaga més contundent del dilluns 1 d'octubre. El desconcert dels usuaris, malgrat tot, és notable. perquè primer, primer, perquè no és fàcil memoritzar amb exactitud quins serveis mínims hi ha a cada hora del dia i en quines línies i excepcions. I segon, perquè el seguiment és desigual. A mig matí hi havia dues cues en algunes parades, però també passaven vehicles conduïts per empleats de transports metropolitans a Barcelona, que han decidit no secundar la vaga. La protesta laboral consisteix en una interrupció del servei de dues hores per torn. Així, en realitat, la vaca ha començat de matinada, entre les dues i les quatre. Però llavors, la seva repercussió ha estat molt menor. Entre les 9 i les 11, els serveis mínims dictats per la Generalitat eren del 50%, en els moments de més demanda. Però en diverses línies, 9, 21, 63, 65, 95, 109, 150 i 157 eren del 25%. Altres usuaris perjudicats són els busos de barri. L'Ordre de la Generalitat estableix que circuli un únic bus en tota la ruta. A la tarda, l'aturada parcial es a les 4 i es prolongarà fins a les 6. Per aquesta franja horària, els serveis mínims són del 50% per al conjunt de la xarxa. Très que es produeixi una desconvocatòria, en l'últim minut, com va passar el dilluns de la setmana passada, les aturades interminents es repetiran durant tota la setmana.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 I comencem parlant de la instal·lació de les vies de l'alta velocitat a la zona de la Sagrera. ADIF ha començat els treballs d'instal·lació in... de les vies per on han de circular els trens d'alta velocitat a la zona de la Sagrera. Els treballs es fan de nit perquè la línia circula paral·lela a l'ample convencional. Els treballs de col·locació de les vies han estat precedits per les tasques d'extensió del balàs. El balàs seria la capa de pedra que sustenta les vies, o el posicionament dels travesers. Els nou raïls de 270 metres, eh, o de llargada cadascun, han estat portats fins a les obres a través de la via d'ample convencional, degut a la seva complexitat tècnica, ja que les vies d'alta velocitat discorren paral·leles a la via convencional. Els treballs es fan de nit. Les obres d'aquest tram suposen una inversió de prop de 10 milions d'euros, dels quals, doncs 4.200 que costa tot el tram, eh, doncs 4.200 que costa tot el tram de Barcelona-Figueres. Els treballs s'emmarquen en el tram de 12,7 quilòmetres que ha d'unir la Sagrera amb Mollet del Vallès. I ara anem a una altra informació. Parlem de Sant Andreu, que estrenarà un servei de bus express a finals de mes. La Generalitat ha creat una nova xarxa d'autobus express que connectarà de forma ràpida els municipis que concentren el 40% de la demanda a Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Racudé, que ha explicat que les quatre primeres línies interurbanes de les 40 que han dissenyat començaran a funcionar després de l'estrena del carril bus BAU de, de la C58 a finals d'octubre, a la zona de la Trinitat Vella. Les 40 línies elegides sumen 21,32 milions de passatgers i les ocupacions mitjanes dels buss són de 30 viatgers per expedició. Els primers recorreguts que es faran amb aquests vehicles d'altes prestacions uniran l'entrada de la ciutat amb diferents municipis del Vallès Occidental, Ripollet, Sabadell, Terrassa i Cerdanyola del Vallès, Universitat Autònoma de Barcelona. El director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, ha revelat que la parada des, des de la qual sortiran els autobusos de la capital catalana estarà situada a Sagrera Meridiana i així els usuaris podran connectar metro i rodalies de Catalunya, tot fomentant així la intermodalitat. Tots aquests trajectes formaran part del sistema tarifari integrat de l'autodeterminació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 com es controlarà el pas d'aquests cotxes, on podrà viatjar una sola persona en lloc de les tres o més permeses i que hauran d'estar degudament identificats perquè els Mossos d'Esquadra no els multin. I ara parlem ara ens n'anem cap a la Sagrera, ens n'anem a conèixer la Nau Ivanov perquè és allà on es realitza l'exposició Nus, Màscares i Marcs. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras número 28, us ofereix demà una exposició de fotografia de José Rubio Rodríguez. Encara sou a temps de veure-la. Les fotografies formen part d'aquesta col·lecció que es mouen sota tres eixos principals, nus, màscares i marcs. Doncs parlem dels nus, cosos parcialment nus en la majoria d'ocans de proporcions normals i desproveïts de provocacions eròtiques. Les màscares, un símil amb les pròpies màscares de Photoshop, ja que fan la mateixa funció i oculten part de la imatge per donar èmfasi o millorar-ne la resta. màscares que en l'era analògica de la fotografia i en els laboratoris fotogràfics es realitzaven en diferents materials, però molt sovint amb cartolina. Per als antropòlegs, els rostres són ornaments fisiològics que transmeten una valuosa informació a tots els que ens envolten. Doncs hem de dir que L'autor mira de presentar nous i provo, provo, provocadors retrats amb tècniques de manipulació mitjançant ordinador, el redoc i el fotomontatge, tot i que no sempre les utilitza. Qüestiona la idea d'una identitat fixa de la com de la cara com el reflex de l'ànima, del que constitueix la bellesa de la fe en una absoluta veritat fotogràfica. Posa èmfasi també en el que està a la vista i no en allò que està ocult. En observar aquests retrats, doncs, podem constatar que la cara oculta després de la màscara, deixa de donar-los informació. S'ha donat la volta a la truita i descobrim eh, que en realitat les persones espiades som nosaltres i que no podem opinar res sobre la cara de la persona de la fotografia. El Marc, un petit homenatge al lliure, al virus del, del fotògraf, que, forma, que de forma mental, magistral i intuïtiva, selecciona per a nosaltres dins d'un Marc imaginari. Una petita porció de vegades del total de la imatge que té el seu davant.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 amb les entitats del barri. Donc per més informació podeu consultar la seva web és www.fotosagrera. dedica foto. L'escriu amb p fotosagreraponès. L'entrada és totalment gratuïta. I no ens movem de la nau Ibanov perquè el que us hem de dir ara mateix és que la nau Ivanonov us ofereix informació sobre la gestió de projectes escènics i arriba a la seva segona edició.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 Ahir, precisament, es va realitzar la primera sessió amb força èxit adreçada a conèixer com posar a la pràctica una idea. La sessió, amb el nom La validació de la idea, va anar a càrrec de Ramon Castells. A la sessió es va reflexionar sobre el correcte desenvolupament d'un projecte cultural, des de la validació de la idea passant per l'anàlisi correcta de l'entorn, fins a arribar a la definició dels aspectes organitzatius i financers que el faran possible.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 I la llegenda dels 3.000 euros. Atenció, encara sou a temps d'apuntar-vos. Doncs heu d'apuntar-vos a la Nau Ivanov, que es troba al carrer d'Honduras número 28. Dir-vos que dilluns i dimecres de la setmana que ve es realitzaran dues sessions més. Una sobre la captació de recursos i lenda del producte, i l'altra sobre com donar a conèixer aquest producte. Doncs tal com ens ha dit en Gerard, aquests cursos doncs, tenen una durada de 16 hores, i l'horari és de 4 de la tarda a 8 del vespre El preu del curs és de 65 euros i per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos a formació arroba Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui Ara el que farem serà una petita pausa Escoltarem una mica de música I tornem tot seguit Corren els nens van descarrer un lloc preciós de...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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Saturnino Mercader, que és delegat de la CGT d'Autobusos de TMB. I tal com us dèiem, en començar el nostre programa d'avui, doncs, la ciutat pateix des de les 9 del matí la seva tercera jornada de vaga de conductors d'autobús en una setmana. Les aturades, doncs, sembla que estan previstes, eh, tal com va passar divendres la setmana passada, doncs només són, són parcials. I perquè ens ho expliqui, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Saturnino Mercader, com hem dit, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, si ens pots explicar el, quin és el motiu pel qual doncs, en aquest moments s'està realitzant aquesta, aquesta vaga? Doncs els treballadors d'autobusos i els treballadors de metro el que estem manifestant amb aquestes saturades és que estem en contra de les retallades que ens estan aplicant des de l'Ajuntament de Barcelona. Mm. Tenim un conveni signat, eh, recolzat per l'Ajuntament de Barcelona, i que aquest any teníem augmenta del 0% i això era una cosa que estava assignada i ja havíem assumit però estem disposats de cap manera és que aquest 0% es converteix en que ens treuen la, una paga uh -huh. un promig de 1.400 1.500 euros depenent de l'antigüedat que tingui cada treballador uh -huh. Nosaltres el que hem notat aquests dies eh, doncs, eh, pausar-nos en contacte doncs, amb els veïns és que hi ha un cert desconcert, no? O sigui, la gent no sap quan ha d'anar agafant l'autobús, quan, quan, quan ha de fer per, per, per poder-se desplaçar. Doncs, eh... Sí, això és cert, hi ha bastant desconcert, entre altres coses perquè la companyia, eh, malgrat que la, la llei l'obliga a informar de les aturades que hi hagi convocades, eh, no està informant. tindria A totes les parades tindria que haver informació, ...pulsada per l'empresa eh, informant d'aquestes aturades. Eh, són aturades que aquí en el barri, doncs, eh, són les línies, la 40, la 11... Sí. Totes les línies que passen pel barri, doncs, per exemple, al matí, de 9 a 11, doncs, deixen de funcionar. I això ho tindria que saber eh, el passatge. Mhm. Uh -huh. És a dir, que eh, en aquests moments, de, entre les 9 i les 11, el que podríem dir és que hi ha una aturada del 50%? No, eh, de 9 a 11, com no són hores punta, hi ha una aturada total. No, uh -huh. no passa cap autobús. Per la tarda sí, les uh -huh. aturades de la tarda. Uh -huh. Però ja et dic, això el que té que informar és, és l'empresa, està obligada per llei i uh -huh. no està informant. Sí que tot el contrari, està informant pues, eh, la seva típica eh, ofensiva mediàtica pues, que està carregant sobretot contra els conductors no? per part d'aquesta vaga, uh -huh. quan és que està incomplint un acord que, que estava signat. Uh -huh. Bé, i després a la tarda, doncs, tal com hem dit, eh, doncs és del 50% i funciona entre les sí. 4 de la tarda i les 6. Correcte. Uh -huh. Uh -huh. Home, jo no sé si sou conscients doncs, que a, a la ciutat hi ha, hi ha molta gent que vol agafar l'autobús i que necessita més que per anar a treballar, no? Uh -huh. mm, clar, si ens quedem sense autobús doncs, no podem arribar a la feina. Això és, això és aturar doncs, tota la ciutat, d'alguna manera. Sí, som conscients, però tampoc és tan tan fort com... Eh, a Barcelona tenim medis de transports alternatius que ara mateix estan funcionant quan està a l'atura d'autobusos com és el metro, com és ferrocarrils catalans com són totes les línies de tutxal que entren pel barri uh -huh. com és el ferrocarril per arribar al centre sí, i mitjans de transports per arribar i per moure's a Barcelona n'hi ha uh -huh. eh, sí que el, passa, el passatge que acostuma a agafar doncs les línies d'autobusos sí, sí que pateix aquesta, aquesta vaga però pensa que els que primer patim la vaga som els mateixos treballadors, que som Clar. els únics que ens ens descompten els diners. Uh -huh. Nosaltres també el que no entenem és com sí. és possible que, que la ciutat de Barcelona, els treballadors de Barcelona, eh, doncs encara mm, no despertin amb, amb aquest atac que estem, que estem tenint contra els nostres drets. No? Eh, van començar amb la sanitat, l'ensenyament, ara ha sigut el transport, les pensions... I aquí sembla que ningú desperti. Nosaltres hem despertat uh -huh. i amb el nostre exemple el que volem és doncs, això d'un exemple ja a veure si Barcelona desperta. Desperta uh -huh. i lluitem per el que és nostre. Uh -huh. Perquè vosaltres us heu posat en contacte amb l'empresa, no? I què és el que diu l'empresa? Sí, nosaltres estem en contacte amb l'empresa i l'empresa diu que això no reconeix aquesta deuda que té amb nosaltres, reconeix que va signar un conveni i que el vol complir, però que li, li dona la culpa a Madrid, que per culpa de Madrid no el pot complir. Nosaltres el que li diem a l'alcalde és que, eh, si és veritat que té aquest discurs independentista, que mm -hmm. està sortint dia sí, dia no, pels mitjans de televisió, mm -hmm. dient-lo, mitjans de premsa, el que li demanem a l'alcalde és que eh, pues que prengui exemple del que va fer el company i ja que diu que té diners, doncs que compleixi, que pagui a tots els seus treballadors i si Tres de Madrid el fiquen a la presó, doncs ja ja anirem a, a amb ell, no? Uh -huh. eh, el que no pot ser és tindre un discurs com uh -huh. el que té i després ser obedient a el que li he dit en de Madrid. Uh -huh. Bé, doncs aquí queda eh, l'opinió dels treballadors de, de TMB. De, del, del sindicat de CGT d'autobusos mm, bé, doncs esperem si teniu alguna cosa més a afegir no, res, doncs dir-li a, a la gent que ens escolta sí. doncs que això ho fem no només per nosaltres eh, uh -huh. creiem que en el nostre exemple el que, el que pot passar és que ajudar altres companys altres, que estan en altres empreses a la gent uh -huh. que està aturada doncs això, a si fem una pinya d'una vegada i uh -huh. canviem la situació que estem patint. D'acord. Molt bé, doncs tornint al Mercader, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i estarem en contacte perquè a veure, el que sembla és que ara en aquests moments la vaga és indefinida, no? La vaga és indefinida i està tenint un suport que arriba quasi al 100% en el que són conductors. Molt bé. Doncs això, el que et deia, estarem pendents a veure què és el que passa en els propers dies perquè esperem doncs, que les coses doncs, arribin a bon port, no?, les solucionin en dues parts. Eh, arribaran a bon port quan arribin no només pels treballadors de TMB, sinó pels tots els treballadors de Barcelona. D'acord. Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment. Moltíssimes gràcies. A tu, gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Saturnino Mercader, que és delegat de la CGT d'Autobusos, i dir-vos doncs, que, tal i com ens deia ell mateix en els propers dies, doncs sembla que continuarà aquesta vaga, almenys aquesta setmana, de dilluns a divendres, està previst que realitzin doncs, els serveis mínims entre les 9 i les 11 de, del matí, i després a la tarda entre les 4 i les 6 doncs ja veurem com continuar tot aquest tema Nosaltres el que farem tot seguit és una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem amb més informació aquí en aquest programa, fins ara Classificats per ser final de patinatge artístic no tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya. A sol Olimpíada, l'hivern del Tenedà, abans de sortir tu vares dir que amb jo. I vaig contestar, avui mos casam, sigonya amb la medalla d'or. Sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de lleure't allà te'fats morta i jo vaig alerta feim una curva oberta agafa energia i t'aixec només amb una mà fas una gràcia de ballarina a punta d'es patir i el rient i a l'anat. Ballar amb aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgari 88. Ja sona sa cançó per megafonia Atlantis is calling S.O.S. for love locutors repassen de Rússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un nou 75. Aixeien les taules i tots mos most pots en un deu. Vens tap a jo, amb i plores i matropitges un peu, li demanem un jutge de pista si mos voltes a ell en directe i ja ho televisen a tots els cinc continents damunt es pòdium amb sa medalla mos donem sa mà senten pes micros així com mos llasen i dins sa tele tu i jo mos besam ballà amb aquesta melodia moderna a una pista Gel de Calgari 88 Ja sona la tensió vermella afònia Atlantis is Kodik SOS for Love Ballar majesta Melodi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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i volem parlar-vos del segon cicle de cinema i salut mental a Sant Andreu. Per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a la coordinadora del servei que realitza la vida d'Ibarraque i també és treballadora treballadora social. Doncs parlem amb ella. Hola, molt bon dia. Hola. Hola, bon dia. Bon dia, com estàs? Doncs hi sí, parlem amb l'Anna Carrió, hem de dir que el cicle començarà demà i té la voluntat de seguir construint diàlegs al voltant de la salut de, de tothom, es entendreu. Doncs eh, com prepareu aquest segon cicle de cinema i salut mental? Doncs d'entrada el preparem amb molta il·lusió i moltes ganes, tot i que és una, una feina uh -huh. preparar-lo, però eh, aquest segon cicle eh, l'inaugurem coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental i per nosaltres ens té una doble un doble interès. Mm? Uh -huh. Comencem uh, demà uh, a les 5 de la tarda al Centre Cultural de Can Fabra amb una pel·lícula que es diu Mumford uh -huh. i la idea és poder compartir amb la gent que vingui doncs, el tema de la salut, de la salut mental, dels professionals, uh -huh. dels usuaris, de les famílies i poder entre tots doncs, seguir construint doncs, diàlegs i ponts no? que ens permetin en aquests moments sobretot tan difícils eh, lluitar per una, una bona sanitat. Mm. Perquè la salut mental és una d'aquelles malalties doncs, que molta gent desconeix i que costa no? de que la gent accepti aquesta persona que té aquest tipus de malaltia. Sí, nosaltres intentem parlar de salut mental per no parlar de malaltia mental, perquè entenem que la salut mental és el que ens afecta a tots. No? Uh -huh. Qualsevol aspecte de la nostra vida... Pues en, en, ens fa sentir coses ens fa uh -huh. patir, ens fa angoixar-nos ens fa ser feliços i per nosaltres això és salut mental uh -huh. el que passa que sí que quan la gent ja pateix eh, una mica més no? i se li diagnostica algun, algun trastorn psiquiàtric doncs sí que ja parlem d'una malaltia mental més greu i aquesta sí que va associada a molt, bueno, a molt estigma i a, a, a molta exclusió. Eh? Sí. I també part de la lluita i de l'interès de fer aquest cicle és per apropar eh, a la gent del carrer, la gent que desconeix tot aquest món, doncs, aquesta realitat que no és tan diferent a la de tots nosaltres. Vull eh? uh dir -huh. o sigui que... A vegades imaginem que una persona amb un diagnòstic determinat és, és algú diferent, algú estrany, algú que ens fa por mm. i si realment un coneix, doncs sap que tots no? tenim la mateixa condició humana i no som tan diferents. Clar, perquè a veure, en principi, depèn del percentatge de malaltia que tingui, doncs pot fer les coses igual que pot fer-ho una altra persona. No? Evidentment, eh? evidentment. Tots tenim i situacions que ens fan ser més hàbils amb alguns aspectes, que ens fan ser més capaços amb alguns altres, uh -huh. i es tracta de valorar no? fins on pot arribar cadascú, uh -huh. i el nivell que el pugui marcar la diferència i la singularitat de cadascú, més enllà de si un té una discapacitat o un en té una altra o un no en té cap. Eh? Uh -huh. No tots hem de ser eh, capaços de fer-ho tot, ni hem de ser bons en tot sinó que es tracta de, de reconèixer aquesta diferència com una cosa que també ens enriqueix. I també és important doncs, el que, és la, que, que prenguin el, el medicament que li diu el, el mateix psiquiatre perquè es pugui sentir millor no, aquesta persona. Sí. Sí, perdona Jordi, però és que no t'he no, no sentit gaire bé. Sí, que el, el que és bo és que la, la persona que tingui aquesta malaltia doncs, que continuï aprenent els, els medicaments i la i les receptes que li ofereixia el, el psiquiatre per sentir-se que doncs, cada vegada amb més ganes de fer coses. No? Sí bueno, d'entrada l'important és que un pugui reconèixer i acceptar la, la seva realitat. No? i a partir uh -huh. d'aquí jo penso que quan un es coneix eh, pot començar a enfrontar-se a les dificultats que pugui tenir uh -huh. i en aquest cas sí que és important el seguiment i el tractament no? des de la part de la medicina que ho fa el psiquiatre, però jo també incorporaria la, la importància d'altres aspectes, eh, que també són importants, a banda de la medicació, que és bàsica, però uh -huh. també de, de que un pugui eh, trobar-se amb gent, pugui parlar uh -huh. del que li passa, això també és important. Eh? Altres tipus d'intervencions, que no siguin només la, la de la medicació, uh -huh. també són bàsiques per tirar endavant i són necessàries per, per tots nosaltres. Uh -huh. Doncs ara que, ara que ja coneixem una mica el tema de la salut mental dic que demà és precisament el Dia Mundial de la Salut Mental oi? Sí, uh -huh. sí, sí I... demà és el Dia Mundial i demà inaugurem aquest segon cicle de cinema uh -huh. que... Quines pel·lícules podrem veure? Sí, um, comencem amb un a Can Fabra uh -huh. El dia 17 d'octubre venim aquí al barri de Trinitat Vella uh -huh. a fer, a Passem la pel·lícula Arrugues Eh? Uh -huh. i parlarem també de, de, de la bellesa i de, del, que implica, del que ens implica a tots nosaltres fer-nos grans uh -huh. i tindrem com a convidat a un membre de l'associació Iaio Flautes. Sí. El dia 24 d'octubre anem a la biblioteca de Bon Pastor uh -huh. i passem un documental sobre la ràdio La Colifata uh -huh. i el dia 31 d'octubre acabem el cicle a la biblioteca Sagrera amb una pel·lícula que es diu Caminando sobre l'aigua. Molt bé. Mm -hmm. Mm -hmm. A mi m'agradaria, ja que tinc sí. possibilitat aquí, d'agrair a, a les biblioteques del districte mm -hmm. eh, la seva col·laboració i, i que ens han, bueno, ens han rebut amb els braços oberts mm -hmm. i que ens permetran doncs, tirar endavant aquest cicle. D'acord. Mm -hmm. Molt bé, doncs sí, sí fem, extensiva, fem extensiva aquesta, aquesta recomanació. Molt bé, doncs eh, moltes gràcies a Anna Carrió per acostar-nos a aquestes pel·lícules que formaran part d'aquest segon cicle de cinema i salut mental a, a Sant Andreu. Gràcies a vosaltres Jordi i a Radio Trinitat Vella i a Treni Jove. Molt eh? bé, doncs moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies. Igualment. Adéu. Vinga, adéu. adéu. Molt bé, doncs ja ho heu sentit. A partir de demà es realitzarà aquest segon cicle de cicle de cinema i salut mental a Sant Andreu, la primera pel·lícula la podreu veure demà coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental i es realitzarà al centre cívic Camp Fabra Molt bé, de doncs nosaltres el que farem ara mateix serà doncs, fer una petita pausa escoltarem una mica de, de música tornem tot seguit, parlant de seguretat obrirem la nostra àrea de servei i ho farem amb en Jordi Ruiz, que és mosso d'esquadra d'aquí de, de Sant Andreu Fins ara! T'agrada viatjar No faltes mm. mai a ioga I estudies italià Vas a la filmoteca I puges a estendre el terrat T'has fet vegetariana I balles xa-xa-xa Et desplaces amb bici el contaminant. Expliques a ta mare que és bàsic reciclar Com vas a Nicaragua en plan col·labora. Retrates la canalla els temps encandilats per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 Molt bé, doncs ja som aquí una altra vegada després d'aquesta petita pausa musical i avui doncs, anem a parlar amb en Jordi Ruiz, que pertany a l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Mol bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui ens vam explicar com funciona una oficina que s'ha instal·lat ara a Catalunya i que es diu Ofi Deuta. Bé, doncs sí, dintre de, de Mossos d'Esquadra... Eh, ens vam reunir amb uh -huh. el representant d'aquesta oficina, que es diu Ofideuta, que és un servei que administra la Generalitat de Catalunya uh -huh. i el que ens van explicar nosaltres és que ha augmentat molt, bueno, nosaltres us de defem-ho sabent, uh -huh. eh, la gent ni, o, eh, que deixa de pagar hipoteques però no perquè volen deixar de pagar, perquè sí, sinó uh -huh. perquè tenen problemes econòmics i ja sabem tots com està el tema de la crisi Llavors el que fa aquesta oficina és fa un assessorament uh -huh. jurídic i mèdia entre les persones que tenen aquesta problemàtica uh -huh. i l'entitat bancària. Uh -huh. Per què se'ns va uh, convidar nosaltres per assistir? Perquè nosaltres com que tenim associacions de veïns uh -huh. doncs podem fer xerrades a les associacions de veïns i explicar li si tenen algun veí uh -huh. que estigui en aquesta situació que no tothom podrà accedir perquè hi ha, ara explicarem una mica per sobre com s'accedeix a aquestes possibilitats, i si té algun veí que tingui aquesta problemàtica doncs que estigui a l'atur la parella o ell mateix, o qui sigui que no tenen, no tenen mitjans econòmics per a poder pagar aquesta hipoteca, doncs uh -huh. es posen en contacte amb aquesta oficina i ells es fan càrrec no del deute sinó d'intentar mediar amb l'entitat bancària per deixar-lo un moment fins que trobi feina mm. o intentar que, que no continuïn cobrant molts interessos només pagar el que és el crèdit en si i quan hi hagi millores començar pagar els interessos de les hipoteques. És a dir, seria una mica uh, vigilar, no? Sí, perquè ens trobem que es queda molta gent sense domicili. Però el primer que fan és mirar si tenen més domicilis o si tenen més recursos per poder anar a un altre lloc. Per exemple, hi ha molta gent que té cases, encara que no siguin aquí a Catalunya, doncs té cases a Múrcia, Extremadura, i llavors sí que tindrien un altre habitatge. Uh -huh. Però aquí a Catalunya hi ha molta gent que desgraciadament no tenen ja on anar i, i els han de fer fora perquè ja hi, hi ha un procés judicial que ens mana nosaltres, que som la força coercitiva, uh -huh. a través d'allà perquè hi ha una era judicial que han d'estar fora d'allà. Uh -huh. Doncs què és oficial? lo que dèiem. És una oficina que s'ha creat a la Generalitat de Catalunya i qui pot ser usuari? Doncs les famílies hipotecades propietàries d'un únic habitatge uh -huh. que l'utilitzen com a habitatge principal bueno. i que no poden atendre les quotes, les quotes o fer-n'hi front a elles. Uh -huh. Les famílies que per l'impagament de préstec no poden accedir a aquestes ajudes o, ajudes o aquest recurs que té la Generalitat és perquè de tenir un altre recurs. Ja. O sigui no, és, no pots anar allà i dir, "Miri, jo no puc pagar la hipoteca aquest mes okay. perquè m'he quedat sense feina." No, no. Mm -hmm. de mirar els recursos que tenen, igual tenen yeah. calés les al bancs, o sigui que no és allò gratuït. Sí, que tu vigilen tot, que també. Mm -hmm. eh, què cal fer? Quan necessiteixo, això? Doncs en el moment que es preveus problemes per satisfare les pròximes quotes de préstec hipotecari, o el més aviat possible, per exemple, hi ha molta gent que porten dos anys amb ERE, uh -huh. ja saben que tard o d'hora, i clar, amb un ERE cobres menys perquè cobres de l'empresa i cobres de l'estat i, i al final no s'arriba. Uh -huh. Doncs ja es preveu que, que hi pot haver problemes. Uh -huh. També, abans de contactar amb aquesta empresa, eh, la gent personalment pot anar a parlar amb l'entitat financiera per d'explicar les dificultats, però què passa? Que avui en dia es troben que tothom va demanar li l'entitat financiera. Llavvoren, en cas de que no s'arribi a acord amb l'entitat financera, el que permetmès a fer el pagament de la hipoteca o sigui. Vol dir que jo no aniria al banc i dir-li miriri. Jo li deixo de pagar la hipoteca perquè com que no tinc feina, com que no tin feina, no li podré pagar. Tu has d'anar allà dient, miri em queda sense feina, no li puc donar als meus fills d'alcole o són coses bàsiques, llavorens el que de fer és intentar dir pues, ho en aquí uh -huh. continuem una mica endavant i llavors entra en funció aquesta empresa o aquesta entitat de la Generalitat que ens ajudaria a fer tot això uh -huh. assessorar-nos com s'accedeix? doncs hi ha un telèfon que ho facilitaré que és el 93 555 38 82 9, 93 555 38 82 9. i si no si en aquesta empresa Eh, no es poden atendre perquè ja hi ha un procés judicial llavors tenen un assessorament jurídic que s'activaria immediatament perquè com que ja estem en un tràdio judicial ja no podríem medir un banc perquè hi ha una denúncia prèvia allà ja. uh -huh. Què s'ha d'aportar en aquesta empresa o en aquesta entitat perquè ens puguin ajudar? Doncs el DNI del titular, l'escriptura de compra l'escriptura del préstec document de l'entitat financera de l'estat del préstec, actualitzar les quotes pendents, què s'ha pagat, què no s'ha pagat, cert, certificat de convivència del padró del vostre ajuntament, uh -huh. el certificat d'ingressos actuals dels membres de la unitat, uh -huh. i les notificacions judicials rebudes. Uh -huh. Per a qualsevol dubte més o aclariments del que hem explicat una mica per sobre, Poden trucar el 112 o com els hi trucant el número de telèfons que els hi facilita. L'rada del Mout d'esquadra començarem d'aquí nore sí. a començar a fer aquestes xerrades a les, o comunicar-los president d'associacions de veïns perquè uh -huh. si tenen algunes persones amb aquesta problemàtica donc que sàpien que la Generalitat ofereix aquesta oficina que es poden ajudar i assessorar. Doncs sí, perquè estem passant una època de força crisi i que es doncs, porti a terme aquesta iniciativa doncs, la veritat és que cal aplaudir-ho. No? Sí, sí, la veritat és que com a mínim hi han coses que en continuem fent saber a la Generalitat, altres Bola. que no però coses que sí. Uh -huh. Doncs mira, si ja ofereixen aquest servei, doncs, la gent que tingui aquesta problemàtica doncs, que s'acosti l'oficina aquesta d'oficina de deuta, ofícia uh -huh. i doncs, tindran la possibilitat de sortir o, o, almenys, o, o almenys que els ajudin, sí, sí, molt bé. Doncs bé, doncs avui hem parlat amb en Jordi Ruiz que com hem dit és de pertany, és Mossos d'Esquadra que pertany a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu i donar-te les gràcies per haver assistit avui al nostre programa sé que estàs una mica de bòlit, teniu molta sí. feina sí, sí. i per tant, doncs fins d'aquí 15 dies ens tornarem a trobar per continuar parlant d'aquests i d'altres temes doncs, que siguin d'interès de la nostra, dels nostres veïns Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres per deixar col·laborar els Mossos d'Esquadra a la vostra ràdio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 T'has fet vegetariana i balles xa, xa, xa. Et desplaces en bici per no contaminar. Expliques a ta mare que és bàsic reciclar Com vas a Nicaragua en plan col·laborent. Ratrates la canalla has pensant quand diants per mi com fa so del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs ja tornem aquí una altra vegada i el que ens tocarà ara doncs, és oferir-vos la nostra habitual agenda així que prepareu llapis ja i paper perquè tot seguit us oferim algunes de les recomanacions d'algunes de les activitats que es realitzen als nostres barris Parlem de la beca Desperta i és que encara sou a temps de participar en la convocatòria Beca Desperta 2013. Fins al 15 d'octubre sou a temps de participar en la convocatòria de la tercera edició de la Beca Desperta.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 Més enllà de donar els recursos per una posada en marxa d'un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la beca d'Esperta ofereix una experiència formativa als joves creadors que els doni recursos i habilitats necessàries per als futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, producció, i exhibició i comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la nau i van més coses a comentar-vos, doncs l'aplicació mural desplaçada, creixement exponencial al centre cívic de Sant Andreu. Un projecte de Núria Güell, que va guanyar el concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques 2010, exposició al centre cívic de Sant Andreu fins al 14 d'octubre.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 Molt bé, doncs això és el que realitza el centre cívic de Sant Andreu. I ara ens anem cap a l'Espai Jove Garcilaso, al barri de la Sagrera, perquè arriba el programa Bici Jove. Si tens entre 16 i 29 anys i t'agradaria disposar d'una bicicleta de passeig urbana equipada per gaudir-ne les 24 hores, amb el programa Bici Jove tindràs dret a utilitzar la bicicleta de forma exclusiva i intransferible les 24 hores del dia fins a finals de juliol del 2013, per només 60 euros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 Des del 18 d'octubre fins al final de juliol del 2013, els joves podran gaudir d'una bicicleta en préstec. Les bicicletes posades en préstec són bicicletes urbanes, de passeig i completament equipades. Un vehicle segur, robust, però també molt ergonòmic i estilitzat. Incorporen tots els elements de seguretat, llums de davant i darrere, reflectants, timbre i també altres elements com el porta equipatges.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 I atenció perquè ens queda pràcticament un minut de temps. Encara tenim possibilitats de parlar-vos de l'exposició Liber Art a les biblioteques de Sant Andreu. Fins al 17 d'octubre, exposició sobre les obres presentades a la segona mostra creativa Liber Art. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres, nosaltres que marxem us deixem... Eh, Uh, en aquests moments i ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda donant les gràcies al Gerard per haver participat avui en el nostre programa i Gràcies, bona tarda Doncs això, ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu Xau.